Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran! La Europa FM Astăzi într-o discuție despre angajați și angajatori, despre subalterni și șefi, despre relațiile dintre noi, că și țara noastră atipică de felul ei trece din nou prin vremuri interesante. Cresc salariile, în special în sistemul bugetar, dar nu numai în sistemul bugetar, statisticile arată că în ultima perioadă și la privat au mai crescut salariile, iar patronii, în special cei mai mici dintre ei, sunt supuși unei presiuni extraordinare de a majora salariile altfel le pleacă oamenii. E o situație într-adevăr interesantă asta, chiar dramatică pe alocuri, pentru că e foarte greu să păstrezi oamenii în momentul în care cineva vine și le oferă nu neapărat dublu. Un salariu ceva mai mare. Dar pe ce se bazează această relație dintre patron sau hai să zicem șef, că nu toți ajungem să ne cunoaștem patronii cu adevărat, și angajat? Unii spun că Patronul, prietenul angajatului, e cel mai bun. E o fi bine să scoți angajații la bere? Alții spun că nu, din contră, pierzi autoritate, nu te mai ascultă. E mai util să muncești cot la cot cu ei, păstrând în același timp oarecare distanță. Nu știu în ce măsură toate acestea dumneavoastră le-ați trăit. Fiecare dintre noi are un fel de experiență, fie în calitate de angajat, fie în calitate de șef sau patron. Vă propun să discutăm astăzi despre aceste lucruri. Cum mai vrea să fie patronul tău? Invers, cum îți motivezi a angajații, astfel încât să nu plece la prima ofertă mai mare de salariu, mai bun în momentul în care se întâmplă. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a avea o discuție, eu cred că va fi una foarte interesantă. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua! Măie. Vă ascultăm. Patron sau angajat? Uh persoană fizică autorizată. Adică sunteți propriul dumneavoastră patron? Da. Îmi pare rău de dumneavoastră. Vă treziți la 6 dimineața, vă culcați la 12 noaptea. Da. Da. Nu câștig foarte mult. Și totuși mă bucur că am experiențe și ca angajat. Așa. Nu zic că... Sunt momente când aș zice că m-aș angaja. Dar pentru asta... Uh, cel puțin noi în țară. trebuie să ne respectăm reciproc. Adică. Și noi ca angajați... Ok, ok, ok, ok, ok. Nu, da. a, nu e astăzi ziua în care, dar mi-ați dat o idee, putem face și această dezbatere, mai bine să fii patron sau e mai bine să fii angajat Astăzi vorbim despre relațiile dintre patroni și angajați. Deci, dumneavoastră, acum aveți angajați? Nu. Lucrați nu. de unul singur? Da, da. da. E greu, dar atât am permit. Nu Chiar dacă mi-ar trebui încă cineva, atâta timp cât eu nu-mi permit să-l plătesc, nu-mi permit să-l angajez. Cătălien, da, este... ați avut o uh, experiență tristă cu foși patroni? Uh, da, am lucrat. Așa. Și, sincer să fiu, eu am o regulă, cel puțin de atunci. În momentul în care eu cred, pot să cred un patron uh, de lipsurile lui până acolo în care devin doar lipsurile mele și al lui nu. Adică genul de patron care el își mai ia o mașină, își mai ridică o casă, iar noi ca angajați uh, uh, mergem din jos în mai jos. Atunci uh -huh. omul ăla nu mai are lipsuri. așa. În același timp sunt convins, și o văd de, uh, din, de, în jurul meu, și angajații așa. au probleme. Deci și, și ca angajat, în momentul în care accept să merg la un loc de muncă, Uh, trebuie să o fac datoria acolo. Dar dacă vine cineva și îți oferă un salariu mai mare, pleci? Uh, depinde. De? Deci chiar depinde. De? De, uh, de exemplu, nu neapărat, exact cum mai zis tu, nu neapărat uh, un milion contează în plus. Da, uneori, uh, uh, nu neapărat, ci faptul, de exemplu, ai să zic un lucru, o experiență și plăcută, dar și tragic într-un Am acceptat un loc de muncă mai prost plătit pentru că îmi plăcea teribil de mult ce se făcea acolo. Mm. În final bine, <laughs> a trebuit să plec de acolo, pentru că era prea prost plătit. Dăstați-mă <laughs> să ghicesc. Ați fost profesor? Nu, tot eu sunt în Ok. Uh, dar acolo era pe bărci, era extraordinar frumos. Ok. Vă mulțumesc mult că ne-ați sunat și ne ați împărtășit experiența dumneavoastră Cătălin. 0372069599, Roxana, bună ziua. Bună ziua. Să vorbiți mai aproape de telefon. Vă ascultăm, Roxana. Da, bună ziua! Poftiți! Bună ziua! Vorbesc din punctul de vedere a unui angajat. Oșa? Uh, e patronul că... lângă dumneavoastră sau...? Nu, nu este... Da, nu. Vă să cunoașteți patronul? Profit, da, da. Okay. Suntem și... suntem colegi. Da. Uh, și vreau să zic că probabil veți auzi multe alte opinii, dar... Uh, eu sunt foarte mulțumită. Sunt convins de că nu -o, o să sune de... decât cei care sunt mulțumiți de patronilor. Ce salariu aveți, Roxana? Uh, nu. Uh, salariu minim pe economie. Și sunteți mulțumită uh, de patron? Uh, uh, da. Vom da. mai da și pe lângă. Uh, da, că meseria ne permite să zic lucrul acesta. Și suntem. Uh, da? Uh, da? Suntem a, ajuns la o concluzie de un anumit, un anumit procent și atunci a, a, încercăm să... Deci relația, relația dumneavoastră cu colegul patron, ca să zic așa, da? se bazează pe cât duceți acasă într-o lună, că e pe cartea de muncă sau nu? Uh, da, da. Despre asta este Dar, vorba, despre bani de la început și până la sfârșit. Neapărat despre bani. Uh, relația dintre noi este foarte apropiată, adică suntem foarte buni prieteni, uh, în ceea ce privește munca și vorbim despre ce avem de vorbit și chiar și despre viața de zi cu zi. Ce credeți, prietenul nostru patron, în caz de dificultăți ale firmei, ar concedia, ar putea concedia? Uh, dacă sunt dificultăți în ceea ce privește ceea ce facem noi, sigur, da. așa. Ok, bine. Interesant. Vă mulțumesc. 0372069599. Eu cred că i-ar veni greu să vă concedieze pentru că sunteți prieteni. Bună ziua, Marin! Marin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu vă vorbesc din punct de vedere al câtea angajatului, cât ce fost uh, salariat. Sunteți din Republica Moldova? Sunt din Republica Moldova, sunt în România 20 de ani, nu mă ajută. Ba nu, mi îmi place foarte mult accentul dumneavoastră. Da. Putea să fiți A. foarte bine și de la Vaslui. E o mică diferență, de fapt, între accentul de la Vasului și cel de dincolo de prut. Vă ascultăm, Marin. De acord. Deci, în primul rând, eu cred că relația între angajator sau patron și salariat este bazată mai mult pe încredere și pe valorificarea ceea ce poate să facă atât salariatul cât și patronul pentru salariat. Uh -huh. Asta este de... Nu, nu sunt teorie, este ceea ce este businessul meu. Pareți adică... să dați un, câteva detalii? Detalii, asta înseamnă cum noi putem să punem, adică fiecare angajat, este, este unic. Dacă eu aș trata pe toți angajați cu aceeași cu monedă, da. am șansa să-i pierd o parte din ei. Așa. Pentru că nu la fel, pot să vorbesc cu toți, la nu, aceleași, nu în același mod pot să vorbesc cu toți, cu toți în același. Așa eu... e, corect ce spuneți. Da, veni venit vreodată uh, un angajat să vă spună patroane, știi, uite, îl tândă atâta, plec. Da. Și ce-ați făcut? Nu. Ideea este că, bine, poți să pleci, acum eu pot să... Ideea este, problema mea, dacă el pleacă, da. înseamnă că a fost o, o lipsă de comunicare, lipsă de încredere. Mulți angajați vor rămâne la mine la serviciu, nu pentru că sunt mai mulți bani, ci pentru că se vor simți ca acasă. Foarte interesant ceea ce spuneți. Le dați o leancă sau ce le faceți, Marin, la serviciu? Nu. Este toate, toate, Tot secretul constă în faptul că trebuie să fie o comunicare cel puținul dată pe lună, unul la unul între angajator și angajat. În care să fie discutate problemele angajatului și nu angajatorului, neapărat. Eu rețin din Dar... ceea ce spuneți dumneavoastră că dacă angajatul a venit și ți-a zis „Patru ani, uite cât îmi dă alalt, deja e târziu. Deja este târziu. Asta ca să cum am venit la dumneavoastră și am cancer. Ok. Ce facem acum? Ah, nu nu e cea mai potrivită comparație, dar vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați sunat, Marin. Bună ziua, Bogdan! Uh, bună ziua, domnul Guran, dumneavoastră și ascultătorilor! Sunteți patron? Azi, nu, nu, nu! Uh, nici nu, nu ne-am zis să fiu uh, patron în uh, România 2017. Sunt angajat, am lucrat 20 de ani la o multinacională, Așa. de 4 ani de zile lucrez în mediul privat. Ați adresat privată întrebarea... Privata? Da? nu era privată? Uh, era tot privată, bineînțeles, dar trebuie să facem o diferență între a lucra la stat, între a lucra în multinacională, în corporație și a lucra în uh, sistemul privat uh, românesc. În sensul că acum lucrați la un patron mai mic sau acum, la o corporație, corporație la o, cu capital românesc privat? Acum, acum lucrez la o firmă Așa. relativ mare cu capital integral românesc. Deci diferența e doar de cine e acționarul? Uh, diferențe sunt mai multe. Așa. Patronii din România încă nu au reușit să integreze în totalitate, în totalitate cultura corporatistă care are obiceiul de a te scoate mai des împreună cu colegii la un, câte un team building. Dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că un patron în România, da. și vorbesc strict aici și de patronul meu, știe să-și motiveze angajații. Pentru că dacă ești un angajat bun care știe să-și vândă serviciile bine, da. Și patronul te apreciază. Pentru Cu, mine, la, deci nu ne referim la team drinking acum, ne referim la, la bani, la, la, la salariu. Nu, nu neapărat la salariu, ieșim și la o bere. Cel mai uh -huh. important, în schimb, este să fii motivat prin atitudinea patronului față de tine, eu așa consider. Nu cred că banii sunt, sau salariul în sine este primul sau venitul total, este cel mai motivațional factor de a rămâne într-o firmă. Eu cred că este cel mai motivațional, ca să zic așa, dar haideți să revenim puțin la dumneavoastră Bogdan, că nu vreau să, nu vreau să teoritizăm prea mult. Deci nu, dumneavoastră ați lăsat corporația care într-adevăr are, hai să o explicăm și pe asta, corporații au niște reguli pe care le aplică peste tot. Le -au, exact. Ei le-au standardizat, le-au le făcut niște le reguli în da. niște decenii, chiar secole, dar și atunci și le aplică la fel peste tot. Într-adevăr, companiile românești chiar și alea mai mari nu întotdeauna au aceleași seturi de reguli pe care le au corpora corporațiile multinaționale. Dar de ce ați plăcat dumneavoastră de la corporația multinațională ca să vă duceți la companie românească? Eu am plecat din motive pur personale, creștea copilul, stăteam de lung până vineri, pleca de acasă uh -huh. și am luat decizia că este mult mai important să stau aproape de familie, indiferent de ce mi se oferea din punct de vedere al Pachetului okay. e salarial în partea cealaltă. Am înțeles, e Fise interesant. Care cu setul lui de valori. Deci v-ați dus la mai puțin bani. Uh, mă repet, ca să fiu foarte punctual. Da. Nu Din punctul meu de vedere, nu banii... Uh, Am pacifere. înțeles, dar răspundeți la întrebarea asta. V-ați dus la mai puțin bani sau la mai mulți? Uh, tot acolo. Ok. Tot acolo sunt. Dar ce vreau să spun? Cel mai important lucru este să-ți placă ceea ce faci. Atâta vreme cât în fiecare dimineață, și nu e teorie, și nu vreau să l sune da. uh, ca un uh, șablon, da. trebuie să te trezești în fiecare dimineață cu gândul că acolo unde te duci să faci da. ceea ce faci, îți place. În ziua în care nu-ți mai place, nu are sens să te mai uh, ridici din față să te duci în același loc de muncă. Asta trebuie să... Să o înțelegem în primul rând cu toți. Eu de sunt de acord cu dumneavoastră din punctul de vedere al tipului de activitate. De exemplu, cuiva, cu Cătălin, care a vorbit primul, s-ar putea să-i placă să facă întâmplărie. Una este ceea ce faci, alta este cu cine faci. Adică s-ar putea să-ți placă să fii întâmplar, dar să urăști locul în care muncești din cauza oamenilor din jurul tău și, în special, a șefului. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. E o discuție asta, într-adevăr, și vă promit că am mai făcut și o să mai fac dezbatere despre cât îți place ceea ce faci în viață și cât faci pentru bani. Acum vreau să ne concentrăm exact pe zona asta, pe relația dintre patron și angajații săi. Vedeți, în România nu avem încă foarte multe decenii de când am plecat din comunism. Ba chiar, o bună parte a angajaților din România, prin sistemele publice, din păcate, încă sunt acolo ca relaționare. Deci, de -aia vreau să vorbim. Banii sunt importanți. Cât de importanți? Ce spuneți, Ionuț? Bună ziua! Bună ziua! Vorbesc din postura de angajat da? și vreau să vă spun că sâmbătă am fost în weekend cu, cu și șeful și nostru direct la schi. Uh -huh. Ideea este următoarea. Din punctul meu de vedere, până la urmă, într-adevăr, banii vor, vor decide tot timpul, pentru că degeaba este o atmosferă frumoasă, o echipă unită și partea financiară nu te ajută, ca să zic, nu te nemulțumește, pentru că e normal să... Asta e o extremă. Da. Întrebarea este dacă ați primit vreodată... Deci să înțeleg că aveți o relație bună cu șeful, da? Ionuț. Da. Cu cel da, care da. vă decide salariul, ca să luăm așa. Da, da. Bun, da. vine, uite, vine Guran și zice, nu îmi place de noastră, vă dau cu 50% mai mult. Ce faceți? Voi alege varianta, pentru că e normal în momentul de față. 50% mai 50... mult? Eu cred că și cu 20, nu neapărat 50. Dar nu e normal să mergeți să vorbiți? eu uite ce zice nebunul ăla. Îmi dă cu atâta mai mult. Bine, noi, eu discut în condițiile în care nu se poate. E normal să discuți, dar dacă știi sigur că nu se poate sau mai dă acea diferență... Cum poți să știi sigur asta? Da, bine, din punctul de vedere, din cât ai o relație deschisă, e normal să vii, să discuți, să spui. Că de, asta, de asta vreau să să completezi. În momentul în care uh, ai ieșit și ai o relație de, de genul ăsta... Cred că cel mai important ar fi să, să ne respectăm Adică în momentul în care ieșim la o bere, la un fotbal, la un schi, Suntem prieteni În momentul în care am ajuns la birou Trebuie să ne respectăm Să știu că el e șeful meu și eu sunt subalternul Că dacă o să mă duc să zic bă știi ceva eu vreau atât că noi suntem prieteni sau că am fost la fotbal sau că mergem la schi sau nu știu ce, atunci deja relația nu mai e Dar de ce nu puteți nu să, să puneți normală? problema într-un mod neconflictual? Dragă patroane, jucare în fotbal da, Vineri, mă, dar, dar acum alun la birou, cum ziceți dumneavoastră, spun așa, a venit unul și mi-a zis, domnule, 20%. Mie îmi place aici la tine, e viața mea să ne întâlnim, să da, mergem la da, schi, de, să muncim. Depinde, acum depinde de fiecare ce face. Dar 20% zici și tu ce ai face în locul meu. Patroane, dragă. Nu, nu, nu. Ideea e următoarea. Dacă el poate să spună, da, ți-aș da și 50%, dar nu am de unde. Cam o romete. am fabrică de da. bani. <laughs> nu, trebuie, dar trebuie ce să ce faci. Pentru că și el ar trebui să înțeleagă și cu la fel. Pentru că sunt, sunt, eu știu, sunt servicii în care, pur și simplu, nu, nu poate. da deci, produci, atâta ei. Deci ați prefera să-i spuneți, dragă patroane, eu trebuie să plec. Am primit o ofertă mai bună. Decât să-i spuneți, nu știu ce să fac. Ajută-mă să iau o decizie. Păi, nu e vorba de decizie. Ideea e următoarea. Degeaba, dacă el își dorește să rămân, el își dorește să, să vină cu aceeași ofertă, dacă nu se poate. Da, poate vine Practic, cu o ofertă că... mai apropiată. Poate obțineți un 5% sau un 10% creștere. Eu vă spun că, din punctul meu de vedere, nu se poate. Da. Eu știu sigur. Și de asta, îmi spun, băi, nu am cum. Ați cifrele. Atât e partea ta, nu am cum să te țin. Dar până la urmă ești pus în, în postura de a alege, uh, or, e adevărat că contează foarte mult uh, să știi că uh, la serviciu nu te duci uh, bovna nu te duci uh, nemulțumit și ai o relație foarte Sunt foarte puțini oameni care se pot, uh, nu știu. Am și eu prieteni care spun, bă, dacă l-aș prinde pe șeful, l-aș bate cu bățul, ca să zic așa. Nu cred că mai suntem în perioada. Nu dar mai să suntem în perioada, da. Contează foarte mult lucrul ăsta. Contează sigur că, dacă fac un scurt de așa, pentru cei mai tineri dintre dumneavoastră, să vă spun că în primii ani de după Revoluție 90, nu numai că, într-adevăr, cei mai mulți dintre patronii de atunci se purtau ca niște stăpâni de sclavi, dar cei mai mulți dintre oamenii din România credeau că patronii sunt un fel de stăpân de sclavi. Aproape că nu vrea nimeni să muncească la privat. Existau niște prejudecăți extraordinare din punctul ăsta de vedere, chiar și în situațiile în care patronii erau niște oameni civilizați care aveau o cultură a muncii și de respect al angajatului. Greu am depășit aceste lucruri și nu le-am depășit în totalitate. Bună ziua, Elena! Bună ziua! Mă bucur să vă aud în ce scuze sunt recită și poate nu se înțelege foarte bine tot ceea ce spun. Doar un pic mai eu... tare să vorbiți chiar așa răcită și se înțelege. Da. Deci eu vorbesc din postura uh, angajatorului, dar uh, mare parte din viața mea am fost și angajat. Și uh, vreau să vă spun lucru, ca și angajat am auzit foarte ades, dacă nu-ți convine, am mai așteaptă de trei la poartă. Nu la Timișoara. Nu la Timișoara. <gânde> Dar o să vedeți, nici localitatea din care sunt eu nu, nu, nu sunt, este lipsa de locuri de muncă. Dar mă rog, eram uh, unic întreținător de familie la momentul respectiv și se specula acest aspect. Deși eram angajat care dădea tot ce putea să dea, în ideea că... Haideți să revenim la experiența noastră de patron, Elena, A, pentru că... Așa, ca și patron vreau să vă spun că, deci din acea perspectivă, din din experiența aceea ca și angajat, dar și ca și angajator, deci ca și patron, da? îmi consider că este foarte important să ai o relație corectă cu angajații tăi. Corectă, interesant Asta termen ați introdus în discuție. Deci nu prietenească, corectă. Asta este și prietenească, dar trebuie să știi care sunt limitele. Care sunt limitele? De exemplu, eu, în firma mea, am avut angajați în cea mai mare parte din familie. Așa. La... A, -a e o idee bună asta? Spuneți-mi din start. Nu este o idee rea. Aha. Deci, vreau să spun că ne descurcăm în ideea că nu au apărut conflite. Deci, ați, ați concediat pe vreunul din familie să vedeți cum e? Am și concediat-o, pe fica mea, sigur că da. A, lăsați ți uh. la Cum? Hey, ați concediat-o. <gri> și eu m-am concediat pe mine anul trecut, să știți. Și m-am supărat vreo trei ore și după aia mi-a trecut. Așa. Uh, deci pe totul nu poți să-l concediez, este o persoană foarte importantă în firma, așa <gri> că nu <-i> <gri> Ok. Da, nu și el pe mine, nici eu pe el, deci uh. dacă ar fi să luăm așa. Uh, dar uh, pe fica mea a fost necesar să o concediez, de ce mi-a mai putut permite să o mai și. Acum am discutat cu ea, așa cum aș fi discutat cu oricare alt angajat, am avut și alți angajați care nu erau membri din familie, cu care am avut o relație foarte frumoasă, în că eram prieteni, bine, până la un punct, așa, dacă știi să păstrezi niște limite, eu cred că nu e nicio problemă. Oricum, angajatul trebuie să știe că el acolo este înțeles la serviciu, unde merge el, este înțeles. Este înțeles și în ceea ce privește problemele lui. Uh, și în ceea ce uh, uh, privește uh, acest aspect al, um, cum să spun eu, um, da. al, al faptului că se, se simtă ca acasă. Ei, că... Dacă se simte ca acasă, s-ar putea să se tolănească pe o canapea și să se uite la HBO. Unii oameni asta fac acasă, de exemplu. Dar ok, interesantă, trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră pentru că era un fășit îngrozitor, Elena. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua, domnule Moise. Vă ascultăm. Eu cred că. Tot patronul și dumneavoastră, nu-i așa? Nu, nu, nu, angajat. Okay. Uh, relația mea cu patronul și cu directorul de vânzări este bazată pe respect și încredere. Da. Având uh, și respect și încredere, automat sunt și motivată. Serios? Deci banii nu da. contează? Uh, contează și banii. Dar e secundar dar, uh, așa. Din, din moment ce sunt uh, respectată pe munca care o fac. Și da. ajutată ca să câștig bani da. Eu zic că asta contează foarte Luați mult Luați toți banii pe carte de muncă sau nu? Da, da Și dacă da. vine concurența și vă dă 30% peste? Uh, nu, aș refuza-o, vă spun și din ce motiv uh, 50% nu, nu, nu, nu, să știți că nu 70%. contează la urma Moise, nu vă... contează la urma Concurentul vă dublează salariul, Mihaela, spuneți-mi cum reacționați nu, nu aș pleca pentru că, în primul rând, aici nu e stresat, deci nu lucrez într-un mediu stresat. Ce faceți dumneavoastră? Nu, Vreau și o masaj. Uh, sunt în vânzări. Pe bune și, -aveți, Pe bune. și -aveți nu aveți un target deci, lunar. Am target, dar dacă știi să-ți-l administrezi și să-l organizezi toată luna, nu ești stresat de niciun șef. Nu, nu e ești. Uh, am uh, ultimul model de Dacia Logan. <laughs> și n-ați vrea un BMW? Nu. Este foarte bun și logan -ul. Nu, nu e... contează și mașina. Nu e adevărat. Nu contează mașina. Contează să fii motivat, respectat, să câștigi și bani și să nu fii nici stresat. Vai, dacă, deci dacă n-ați fi, doamna, aș crede că a, crede că a sunat Petreanu la mai Este din Iași, dacă vreți să vă spun. Știți, vorba aia, nu-i mașină. Nu mașină ca Subaru și nici lider ca Petreanu. Mă rog, era cu Funaru, da. dar mai adaptat-o eu puțin. Deci nu vreți, Loganul e perfect, salariul da. va ajunge dublu da. sau nimic, nu merge la dumneavoastră. Da. Deci contează foarte mult și mediu, să nu lucrezi în mediu de stres, să nu lucrezi în mediu de mahuă, făd, fă dute, asta, nu. Uh -huh. Dacă ești, uh, uh, știi cum să te organizezi din modul de lucru și ajungi la finalul lunii și ai realizat targetul... Înseamnă că, uh, că targetul e prea jos. Nu e adevărat. Ba vă spun eu. Uh, în, sunt în de patron de data asta. În, construcții, în materiale de construcții, parchetele nu sunt mari, nu sunt mici. A, ia stați un pic, așa. De când lucrați dumneavoastră în acest sector al construcțiilor, Mihaela? Din 2009. Deci Din, ați prins uh, și criza? Da. Parțial. Parțial. De prin da. 2010, așa a început să se construiască, și deci. Da. Ok. Să vedeți în 2007-2008 cum a fost, Mihai. Deci atunci criza m-a da. învățat să vând produse de materiale de construcții. Până în 2009 am vândut produse alimentare și băuturi. În august fac 20 de ani de când sunt în vânzări. Stați așa, lămuriți-mă și pe mine de ce ați plecat de la alimentare la construcții într-un moment în care construcțiile erau vaidestea o mamilor? A fost exact ce mi-a spus dumneavoastră oportunitatea de a câștiga un ban mai mult Aha. atunci. În 2009 Și nu v-ați gândit la patron că ce bine e că nu mă stresează și așa uh, mai departe? Nu Dar e ce vă stresa? Uh, păi v-am spus Deci telefoane, vezi că mai ai de încasat acolo, vezi că mai ai de vândut, vezi că du-te repede la bancă să depui banii Vezi că ai făcut pană și nu-ți conte 10 lei sau altele Am înțeles, interesant foarte interesant. Vă mulțumesc că ne-ați sunat, da, Mihaela. și Eu mulțumesc. 0372069599, stresul la locul de muncă. Iată un nou factor în discuție. Vă mărturisesc că eu mă îngraș în weekend și deci nu aș vrea o viață fără stres ca să n-ajung la 150 de kg. Marian, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, ne reîntâlnim uh, pe care la și chiar îmi pare bine. Așa. Uh, Iar am căzut pe subiect Apropo de relația cu patronii și cu angajații Da Eu aș vrea să am și eu relații cu patronul meu Dar eu nu-l cunosc Ce e mai bine sau mai rău? Nu am de unde să știu De moment ce nu l-am cunoscut Aș fi curios dacă el, ar, el cunoaște Exact situația care există în toată firma asta a lui din, Răspundită prin toată România Dacă știe exact cum stă treaba în fiecare punct de lucru Vă aș ce ce știe. Abar nu are, cred că. Uh -huh. Sunteți nemulțumit, Lucrere... adică în legătură cu firma la care lucrați? Poftim? Sunteți nemulțumit vis-a-vis -vis de activitatea firmei la care lucrați noastră? Nu, sunt, sunt nemulțumit de anumite aspecte. Ia, nu, cum sunt, ar fi? Nu în totalitate. Păi, cum ar fi? Revenim iar la, întreba, la problema cu două linguri. Așa. A, așa, și... Uh, Fac un update pentru care cei care n-au au auzit, numai puțin, Marian, deci data trecută, Marian a ajuns și în promo, Victoria, nu te uita așa la mine, deci Marian lucrează în provincie și ne nemulțumit de faptul că în aceeași firmă, pe aceeași poziție, oamenii la București mănâncă cu două linguri, deci au salariu mai mare. Asta pentru cei care n-au auzit emisiunea trecută cu tematică, oarecum vecină, cu cea de astăzi. Așa, așa. Așa, deci, ce... Marian, spuneți ce... și mi-o ce... chestie, de ce nu plecați de la firma aia? Uh, nu cred că e o soluție. De ce? Eu aș, adică, cum să spun eu, eu sunt mai așa, nu știu, mai în mai, mai chitros, așa. Uh, aș vrea să, să fac ceva, să rezolvăm da. ceva. Așa. Nu prea am cu cine, eu, dar, dacă îmi dau bine seama, da. dintre toți colegii mei, nu prea am cu cine să mă bazez ca să fac o mișcare, să zicem. Uh, curiositatea mea ar fi că eu, în 2 ani și jumătate, m-am întâlnit pe linia mea de, de distribuție, ca zic așa, o singură dată cu cel care răspunde de jumătate de țară. De, uh, un fel de, de, în fel de... Deci la dumneavoastră patronul în un momentul... fel de Dumnezeu și cei care răspund zonal exact. sunt un fel de sfinți, da? Exact. Okay. Din, informațiile, din informațiile mele de la colegii mai vechi, atâta timp cât firma asta s-a înființat la noi România și cât au fost la, în funcție de conducere tot oameni, deci omul e străin, da? Deci sunt în altă țară, venit. Și cât a avut oameni la conducere sub el, uh, din aceeași țară... Adică străin, da? Adică străin. Uh, tot era foarte ok. Adică la modul că dacă depășai ora 4, primeai un ordin de deplasare pe care îl decontai. Așa. Ore suplimentare, chestii, mai multe avantaje. Ok. Dar în momentul când stăpânul a dat drumul la poartă și-a dat drumul la câini, cu alte cuvinte, angajând români, da. fiecare și-a tras doar pentru scaunul lui. Da. În loc să vină, să stea de vorbă cu noi, să, bine ei fim și așa, și ne întreabă ce probleme mai avem, mm. dar vin întotdeauna cu motivații și cu replici patronale, ca să spun așa. Adică, el, vine, el este normal șeful meu direct, ca să spun pe linie, ar trebui să mă sprijine, ar trebui să se zbată pentru mine, dar el, din potrivă, vine și îmi bagă un în gură ca durofă. <hânt> Interesant. Și totuși, nu vreți să plecați la altă firmă? Uh, sau e o chestiune dupate, de o ofertă? mai mult uh, gândul sau ideea. Nu aveți numărul telefon al unui colegă înainte? Tot din Vă mulțumesc pentru telefon, Marian Aveți o baftă foarte interesantă La cât de greu se prinde linie la România în direct Bună ziua, Maria Alo, Ma bună ziua Vreți să oferiți ceva de lucru lui Marian? Poți. Sunteți patroană? Nu, no, nu, no, nu, no, sunt din partea Angajat. Din partea socială lucrezi cu copii, cu tinerii defavorizați, Așa. și aș vrea să vă spun că tot ce contează referitor la salariu și referitor la angajator, este să lucrezi cu drag, cu pasiune și cu respect, mm -hmm. față de cei pentru care lucrezi. Sunt de acord cu dumneavoastră până la punctul în care ai un șef sau un patron care nu respectă această pasiune a ta. Dacă nu respectă, și tu ca angajator nu ai un feeling cu patronul, cu respectivul angajat, da. e de părere să pleci. Vorbiți că... teoretic, nu vi s-a întâmplat, ați avut o astfel de experiență? Ba da, da, da. Am avut, am avut și tocmai am renunțat la un job în decembrie. În decembrie, la sfârșitul anului, am, am decis să plec din acea, din acea structură respectiv, din cauza relației mele cu angajatul și cu unii... angajați, angaja Da, da, cu angajatorul și cu unii angajați care aveau o altă vârstă față de mine și nu înțelegeau principiile mele mai non-formale și mai deschise față de copiii cu care lucram eu. Dar, Maria, a plecat pe mai mult sau mai pe, pe mai puțin bani? Uh, nu, am plecat cam tot pe aceeași sumă. Așa. Dar vreau să vă spun că în acea perioadă în care am stat la acea, la acea fundație, că este o fundație privată, de fapt, mi -a, -a angajatorul ne a ridicat salariul, da. am, pornit la, am pornit de la minimul pe economie și am ajuns uneva la 2000 de lei în mână okay. pe, pe perioada de 2 ani de zile. Uh, dar deci aveați o perspectivă de a avea în continuare creșteri de salariu acolo. Uh, nu, pentru că deja a început să răniște, niște să spună, uh, accesuri din partea celorlalți angajați, pentru că doar mie mi-au plăsut salariu și lor, ca angajatorii vechi, nu le-au plăsut salariul. având da. în vedere că angajatul uh, îi plăcea foarte mult ideea mea de a lucra cu acei copii și cu acei tineri. Deci, deși ați avut o relație oarecum bună, adică vă aprecia patronul, a trebuit să plecați, pentru că ceilalți colegi uh, aveau exact. o problemă cu faptul că va a crescut foarte repede salariu. Da, da, și relația reveniseră niște tensiuni între noi și, efectiv, nu ne mai înțelegeam. Începam să vin acasă, presată pe ideea că ce-mi face colega mea X ce-mi face colegul meu Maria, e... dar astfel de mizerii sunt peste tot adică a, știți nu da, trăim în da, da, o societate perfectă. Da, normal, normal, normal și de ce am decis, am decis să-mi închid contractul și actualmente mi-am găsit un loc de muncă la o grădință privată da, ați fost, ați vorbit cu patronul i-a zis, dragă patronă, mie îmi da, place apreciez da? că mi-ai crescut salariul, dar uite nu mai suport aici, ce părere ai? Da. Așa, și da, ce a zis? Da. Da. da, nu poate să renunțe la cei angajatori, la fiind faptul că este, da, este un mediu foarte greu de găsit salariat și acea colegă era de 15 ani acolo și cumva era ținută de ea. Eu okay. momentan vorbe vorbesc cu fostul meu director și țin legătura și chiar colaborăm în continuare pe acest segment. Ce o idee. E o idee bună în general să lăsăm loc de bună ziua chiar atunci când plecăm dintr-o firmă pentru că na, așa este civilizat și pentru că viața adică te poate aduce din nou în situația de a te întoarce la firma aia sau de a te ciogni din nou de oamenii respectivi. Interesant însă această experiență, deși patronul te apreciază, la un moment dat e decizia să pleci pentru că nu te mai înțelegi cu ceilalți colegi. Aici, cred că contează foarte mult și personalitatea fiecăruia dintre noi, dar nu uitați că piața muncii, mai ales sau chiar și în condițiile de acum, dar să vedeți cum era în anii 90, de ca, pe care i-am invocat mai devreme, ea este una competitivă, adică ne bazăm unii pe alții, dar ne și întrecem între noi permanent. Andrei, bună ziua! Andrei, Salut Maisa. vă ascultăm! Andrei, Andrei, sunt de 32 de ani din Timiști Hoarate, sunt. Da. Eu sunt astăzi în dublă calitate, atât ca și angajator, cât și ca și angajat. Spune asta pentru că coordonez o echipă IT mai mică de 8-9 persoane, dar în același timp și eu raportez mai departe superiorilor mei performanța, statistici așa mai departe. Uh -huh. Deci sunteți un eu middle sunat... manager, ca să zic așa. Da. Ok. Da. Eu am sunat ca să spun că, mă rog, după părerea mea personală, managerii din România sau platformii mai degrabă din România au mai au foarte, foarte multe de învățat. Spun asta pentru că am privat unde lucrez eu. Uh, primesc fel și fel de traininguri, uh, în care studiem atât personalitatea uh, fiecărui om, cum să vorbim și cu el. La noi tot, uh, toată lumea discută de la egală... Într-o corporație, de vreți să -ți... spuneți? Așa este. D Marea -a dilema angajatorului a patronului, mai ales a micului patron din România, este de ce să investesc în oameni, în training lor, cum ați zis dumneavoastră, în calificarea lor, hai mai general așa, dacă după aia pleacă. Și nu-i pot opri. Dacă comportamentul este potrivit și dacă omul îi arată angajatului nu știu, perspective sau ce se poate face și este totdeauna sincer cu el, sunt șanse cel puțin fifty fifty ca să rămână acest om. Ce înseamnă în perspectivă? Poate... De fapt, Andrei, de noastră, când va crescut ultima dată salariul? Ultima uh, dată în ianuarie anul acesta. Și înainte de asta? Nu. În... August anul trecut. Și înainte de august anul trecut? În ianuar anul trecut. Deci, un, deci în ultimul an, în ultimul an și jumătate, dvs. ați avut trei creșteri de salarii. Asta e perspectiva de noastră? Dar dacă în, următorul, în următorii 3 ani nu vom mai crește salariul, ce faceți? Pam, pam. Rămâne, rămâne să văd, dar nu, nu, nu, nu este totul. Vreau să vă un contraexemplu. deci din colegii mei, am aflat și eu pe loc, ca prea mai pe la colț, mai, mai printr-un loc sau altul, că au fost, ca orice om din domeniul IT mai merge, mai merg la interviuri. Și cu toate că au primit un procent procentual, vorbind un salariu mai atractiv, da. oamenii au spus că nu, eu momentan mă simt atâta de bine în echipa respectivă, îmi place ceea ce fac și văd posibilități de, de avansare și posibilități de dezvoltare personală în, în viitor apropiat, încât nu a fost Și în afară de asta tine. îmi place cerba de la prânz, de la cantină. Eh, nu este chiar așa. Acest lucru nu este adevărat pentru toate echipele. Sunt echipe total corporații unde se pleacă masiv. Da. Sunt a, a... astfel de secrete. Sunt astfel de secrete. V-am mai povestit pe vremea când aveam emisiune la televizor. Sunt astfel de trucuri în ați ți Păstra angajații, da, ciorba de la prânz, de la cantină. Oamenii fac dependență de ea, dar așa cum spunea foarte interesant Andrei. De fapt, ceea ce contează cu adevărat este perspectiva pe care salariatul o are. Dacă salariatul știe că în ultimii 5 ani I-a crescut cu mult, cu puțin, dar i-a crescut permanent salariul da? atunci când firma a avut performanță. Probabil că el va dezvolta genul acela de fidelitate care să-l împiedice să plece atunci când vine un concurent chiar cu o ofertă extrem de competitivă. Dacă îl faci ca patron să se simtă nu numai să se simtă bine, dar să simtă, să-și poată face un plan ca angajat în firma respectivă, atunci e altceva mie mi se pare că asta e cea mai importantă concluzie a acestei emisiuni. Dacă angajatul vine și zice: Am primit o ofertă mai mare. Ce faci tu, patronule? Deja e târziu. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.